بسم الله الرحمن الرحیم سورة جن قل اوحیا تو اوائی وحی کڑی شوید ایلی ماتا انہو چی یقینا استما غوگی خودیو نفر یوید دلی من الجنی دی پیریانونا فقالونو اویدوی پیریانو انا یقینا منگا سمینا واردلہ او ردل ده قرآنم قرآن عجباً ناشنا مضمونی ناشنا ده منگوا او ردلو قرآن پاگ ناشنا یعنی مضمونی ناشنا ده یهدی هدایت کئی لارقائی برابره الار رشده حق طرفتا سمیلاری طرفتا پا آمن نابیهی نو ایمان دا وڑه ده منپدی قرآن بانده وال نو ش اوچې به شیکق نه جوړو برب نه خپ ر سره أحد نهڅک وغو او یقین تا او چددي جددو رنا شامبه رزمونګه مد خضا نیدنیولې صاحې بتن کانو یقولو وویل بایف سفی ہونا کما قلزمونگا یقولو چې ویل بایف سفی ہونا کم اقلزمونگا علاللاهی فالله تعالی باندیشتتن ناحق خبری درو ویل دروخ شت درو ناحق خبری و انو یقینن مونگا و اننا گمان تو لن تقول الانسان جهز کلب نو انسانان والجن والعفریان على الله تعالی باندیک تقریبا دروغ و انه ویقینا كانوا رجالن صری من الانسانانونا يعذونا چه پنای هوختله به رجالن پس صړو من الجن د پیرانو انسانانو به پیرانو نا پنا غوختہ فزادوهم وزیاده کلا دوی او ویل رره حسن سرکشی رحکنیرا وان غوم او یقینن دوی ون گومان کولو کما زنن تم لک چ گومان کوی تاسو الی یبعت الله اچری ب پرتن پاگا احدن چا لرا دویم زلی جن بچالو ورن کی منکر د قیامت الَّذِي <اللن> يُبْعَثُ اللَّهُ شَيْخَرِ بَدُبَارِ جون دې نکړي او بلما نه دا کوي تاسو ګومان کوو لو الله تعالى احدن چې الله پاکبا بل څو پیغمبرونه ليږي الله پیغمبر راو ليګ او ان او يقين ان لمسنا السما رسیدو من اسمان تا لطول من خبرونا دی اسمان لمس ما ورکلو با لطول با مونگا اسمان خبری خبر اسمان دی ملیکو خبرتم وگی خودا پا وجدناها نو امون دولو منگا دی اسمان لرا مولی اتش دکل شویره حرسن دی سوگیدارانونا شدیدن دی درسخت سوگیداران او دی شغلونا شغل را باندې وتیشي س کدار ناستدي په کو نه او یقین مونګ نپدو منها چې کې نلو به مونګ د غې نه مقاه ده د نستې په ځونو کې لسم دپ د غب سارنې د غ اووا اوورو د ملایکو مونږ غک ساار نه پله خبرې اوورو انا نو چاچ یو وخت سره نو کړه او څه یجد له شهابن رصدہ وبمومی ځان لا شغل تیارہ اوس کو صبح وګغې عملی کو خبرتون شغل تیار ورته ور کوشش ور باندي و ان او یقینا مونږ لا ندری نپیدلو نپېږ مونږ شر ایاذ بادای پوری دا اراده کړې شوی دا به باغچا چې په ارض پرځمګه کیدي مکه والو ته سبد ته مصیبت اراده کړې شوې ده هم اراده بهم یا اراده کړه په دوی باندې ربهم رب دوی راشادان په حق واستلو انې راشدن ده هدايت الله په ستر ده هدايت کړه ده کده مصیبت موږ نکو یو نه دې له نه غیر د پیرانونه او یقیناً مونگا منا بازی زمونگنا الصالحونا نیکان دی و منا دون ذالک و بازی زمونگنا ددی نسیوا دی نبادان دی ناکار دی کننا هون مونگا ترائقا دلی قدداً مختلف لارو والا مختلف لاروی لکه یهودیان نصرانیان مجیوسیان دهریان مصر آزادا مختلف دلیوی و انا یقیناً وَأَنَّا يَقِنًا مُنگا وَنَنَّا نی یقین راغی مُنگا وَأَنَّا ظَنَنَّا يَقِن راغی مُنگا اللن نوجز اللہا چه اچھیری نشو آجز کولے اللہ تعالی لرا چه مونز یقین راغی چه اللہ تعالی لرا مون آجز نشو تمزور کولے نشو پی الارض پر ازمکا که وَلَن نوجزهو حرابا او نشو اجه skole الله لارا پر تي خي سارا حرف تي ختا چمون او ته څو لاويږي نا الله کمزور شينا و ان نو يقينا مون ځل لما هر کله چ سمينل خدا واوريد لو مونږه هدايت نو قران امننا بينو ایمان راړو مون پغي باندي یومل يومل نو چاټي ایمان راړو ب ربي پره ب خپلبانې فلا یاخوااپو نو نهويري ک دا سړي با د نقصاننا واللا راق نه د زیاتينا نهته د سره نو په د زیاتيږ ونا من المسلمونونه او یقین بعضې زمونږ مسلمانان دي و منلقاسيتون او بعضې زمونږ نه تاګ روانې قاصد ناپرمانه پرمانه دي خلاف دې د انصاف دی نا نارا بانج باندې روان دي و من القاستون با زموننا کاګر روان دي پمن اسلما نو چا اسلام تبول کړو فاولای گنو دغه کسان او تحرو او شش کوی من دلو رشدان نی غلارا هدایت یمندو و امل قاستون او هر کې کاګ خلک دې پاتې سان دي نارواو باندې روان فگانو الی جهنمہ نو دئدی د جهنم دا پارا حطبان خاشاک لرگی وا الی استقامو او دا وحیہ پما باندې لافا کوي نبی پاک دا وا الی استقامو او کچیرته داخل روان شو په برابر لار باندې حالت طریقا ته په برابر لار باندې لا استیناهم ان غدقا نو خامخابس کوم مونږه په دوی باندې او به ډېره دوه معنی کوي یو معنی وا علل استقامو علالطريقه ته چیرته داخلك په کفر باندې ਊدريږي په کفر ਊدريږي نو لا استاینا هم ما ان غدقا نو غمب ز مال ورته اندیتا دیتہ بز مال ورته مبه اس کوم دیتا او به ډېره غدقان تاسو زهره ظہر ته راځي دیمه مانکای و الله واستقامو علی طریقته او غدا خلق او دریږي پد دین باندې خلق لاس کیناغه مان غدا نو زبد لو استقام او ډیره معنا ډیر مال به الله ورکم تایت سورتی ما یې څرګندکه راځي لنات لنپテナهم کی هی ددید پارچ ازمایو ګرومنګ امتحانو کوومنګ دوی پدی کې يور او چا ارازو کو مخی واړو د ت انز ر د ذكر د رب خپلنا چافره ب د الله منلدي يسلوکووه نو داخل به پ ل عذااب صعدده عذاب ساختهل الممساج دیل الله او یقینا ځنا د سجددي خاص الله تع لردي انل الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ زَيُّنَا دِهِ سِجِدِ جو ماسو ناچے سجی لگول کیجئے خاص دے اللہ تعالی لردی فَلَا تَدُو مَا اللَّهِ اَحَدًا نُمَّ بَلَيْ مَرَا مَدَدْ كَوِئِ دے اللہ سَرَا بل صوب مددگار په جماعت کې یا رسول و یا قیر محمد و یا غوث اللہ تو مدہ پر جماعتونو کلی کلی اعضاب بل مانم تی وَاَنَّا او یقینا اندامونه د سجده د انسان کې چې دی وا اندامونه حدیث رازي جوا ختي د ژوندونه د لاسه ايو تنده پوزا نو دا هوا اندامونه ذات الله دی بلا تدوما الله احدن نو مر مدد کوي تاسو سرج الله نه بل سر مددگار و انه او یقینا لم هر کل اجتماع ادري دلو عبد الله بنده الله پاک یا دورو هوو چلله پاګې را مدد کولو کادو نو نزدوه دا خلک جکوونونه چې کېدل بهعل په پیغمبر بانډېلی با را غونډ را پډه نې دبی پاک دعوت ورکو خلک ب مخالفت به راغون شو ج مه او یا دامان و چې نبي پاک دعوت کولو د دی نوور پیریان پورې راغون شولو یا مومنان ډور سره ی شو او یا پهکې باغو دامېګي دي چې کله یو نیک به الله را مدد کو دنیا کې داغي خلاف کولو او چې قلب وفات شو نو بیا به قلب دایغي پر خبر باندې راغون شي مېلې لا ګولې دا ټولې معنی له ما دي کلي او انه یقینا لمقام الله هر کله چې دلو بند دی دل الله محمد رسول کلم يدعو چه بل نه کو الله طرفتا کادو دو يكون علیه لبدان ونز دی وا چې خلق بر شي پاغه باندې را پنده یو قلت ایا انما یقینن ادعورتي زبلن کوم درب زما ربلم خپل رب زما سوالو نکوم در خپل ربنا ولا اشريك به احدن او نشريكوم دي الله سره هي صوت قل وایا اني یقینن ز لا اعمل لكم ذررا اختيار نلر تاسولرده هي zarar sawalo wala rashadan aun na de paye rasulon zantun shum rasul ta sub sura sum na da takir regulish na paye da rasulishum kul tort to ai inni ملت حدان زائره پټې دو د پنای ای, ای الا بلاغ مگر رسول کوم زو رسول بلاغن دین رسوند د دین الا مگر بلاغان رسول کوم رسول من الله دې طرف الله تعالی نا ورسالاته او پیغامونه دې الله تعالی تاسو تدرسو و مياس الله او چا چې نافرمانی وکړ الله تعالی وَرَسُولُهُ وَهُوَ رَسُولُ الله تَعَالَى فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَقِنُونَ غَلَرُ اور دو دو اور او جَهَنَّم دوزخ لري خالِدِينَ فِيها هميشه غوي پاغي دوزخ کی ابدن هميشه ني اور کې باندې شي انيشه غپار ابدال اباد ورته وي حَتَّى تَرَغِي پُورِ اِذَارَاو چار کلو ويني سره وعده کولې شي فَسَ يَعْلَمُونَا نو زرزا چه پوئی بشی دوئی من پا غچاب آن دے اضافو چې کمزورے دے ناصرن انداد تون کے فَاقَلُّو عَدَدَا او کم یعنی لگ دے شمارو شماروالا چه شماروالا کم دے اغبم پتو لگی او سوک کمزورے دے پا مدد تولو چه غبم پتو لگی قُل وَرْتُو آئیتا اِن عَدَرِي نَا پوئی گمزو اقریب ایان زدید ما تو ادونا هغه چتا سو سره وعده کولی شي کيا مدا ذا ام يجعل له ربي امدا یاد ګرځي الله پاک زما رب چره اغيلر الله رواله دنیا کې بازار در او سياده فص وق فذر کړې او دا ما ته پتا نشتا نبي غيب نبي غيب الا مغيب نبي ده نبي پاګل السلامنا عالم الغيب یعنی قل انعدری تو آئے ذنب ویگم اقریبن ایانی زدی دے ما تو عدو ناغچ تاثر اولو سکولی شی ام یجعلو یا ورکی گرزی لہو دلر ربی رکزما امدن لرے والے دیر وقت ورکی عالم الغیبی الله پاک عالم دے پٹولو پټو خبرو باندے فلا یو ظہرو پس نور خبر علا غیبی دفلو غیبو احدن یچا تا الا لکن من ارتضاش اغه جو غوري په الله پاک خوخي په الله پاک رضاش رضاي کې الله پاک مير رسولن برسالت د لپاره یو رسول پیغام لګول په رسول الله مقرر کی ناغي لدیا وحیدي جو هو هی پچاپره ملایکیغه وحیدي به له غیر نبی اغه انباء الغیب ده اطلاع الغیب په ان نهو یقین لوکو روان کړي لوکو ور سرقییم با نه یاد مخې دغې د و نه و من خلپ او د غې ردم سداران لالمه د دپاره چېالمه ابل... د دپاره چې پوهشي انقد الهغو چې بَیغَمُونَ آدَرَثْ وَصَلَ یَنِ احْتَامَ دَرَثْ وَصَل وَاحَاطَ بِهِمْ بِمَا لَدَیْهِمْ او را ګیر کړي د هغه چې د دوی سر دی الله پات وَاحْصَا كُلَّ شَیْئٍ او شمارله دې هر لرب عددا په پوره شمارلو سره الله ارص شماز ارص غرونو کې پانی ونی ځنګل دارنګي خورا شگا حبوک زراد اکتول اللہ پہ علم گرا گیر دی سورہ مزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزملو اے بزان باندے سادر اچھو ان کیا یا, یا ایوہ المزملو اے ذمہ وار د قران او د نبوت او چې تاب پر ذمہ باندې شوهی دي او مې لېلا او دغه غه مگر لغونتي ودشه را د شپه تہجد او نبی پاک د قرانه منځونه پر شګې زونه وړاندې دا په پارو چې منځونه فرشو نو د مو سنت پاتشو الله پاک ورته وایې اے پر ځان باندې سادر اچون کیا اے ځان یو پسپورن نقلون کیا کومی اللیل پا تدشکی الا قلیلا مگر لگ نسپه نیم دیاغی او ان قسمن ہو یا کم کل دیاغی نکلیلا ملگ او زیدالیه یا زیادی کل پاغ بانده یعنی یویسا عبادتو کا دویسیو کا نیمو کا وردتیل القرآن ترتیلا او تلاوت و توند ول قرانه پاک لوصل صفا صفا دل دل پد دمې بني بني سره جدا جدا ترتیل تجوید تم هر مخرج هر حرف مخرج نه وکاږي او مانو د قران باندې سوچو کی او دغه شانتي جدا جدا یو عهده په منډو دا تر تر تر ځاځي یا په گداځي پاريان دي چې وب کم نن سبا حالت جوړ کړي د داد صحابو د اسلاف او دانشورې ورات تل القران ترتیلا او لول قرانی کریم صفا پس صا باد وسطو سرا جدا جدا بل بل ولا ان یتینن مونغا سنلقی خام خام ذرا جبو الیک پتہ باندی قولن وینا تکلن درنا ترنا وینا قران دے وہی چ بارات له نبی پاگل سلام سخت جمی کے و팔 رات او یاد کرن والے مراد دی احکام ددی معاملات کول روا نا روا جائز نا جائز ټول حلال حرام جدید بانده عمل کول دا دیگران دی اِنَّا ناشِعَةَ اللَّيْلِ یقیناً پاسِ دل دشپی ناشِعَا بی خوب کی دل پاسِ دل دشپی اشد و وطان سخت دیپا برابرون که وطان اشد و دا کلک برابرون که دیده زدو و اقوه مقیلا او خواد سیده کون که دیده خبرو ده وینا نقوه گونا زلو دا متوجه شور شغف نوی انسان با خبرو بان خستا و رسیدی دماغ خالی وی اینا لکت نهار یکینا نستا دا پارا پاورس سبحان قویلا مشغولتیا کو گود دی تا دین دعوت بکی خلکو تا دارنگی رزق حلال دنیا ماملات دی دین بدل کو توایدا لوی مشغول تا ساده روزی نوږ داريږي شپه ناپلنا کوه واظکور اسما ربیکا او یادوا نوم دارا د استوا تب تللیه او ځان جدا کړه اغه طرف ته تب کلند هر سنا ځان جدا کول مخلوق زنت الله ته جدا کول. رب المشرقه رب د مشرق خاتا رب دید نور خاته والمغرب رب د نور پره لا اله الا هو نشته حق ذات بنده سیوا د الله نا وکیلا نو اللہ کار ان صد الله لار کار جوړو انګه ذمہ دار وکیل ذمہ دار الله او انسا وصبر او صبر کوا لا ما یقولنا فغبرو چ داخل کی وای استه خلاف وهجرهم و پریکد دوی حجرن پپری خودلو جمیلن خیستا خلق و پرواه مساد دین بیان کا وظرنی او پریگ دما والمکذبین اف پریگ دما سرد تک زیو والون چه سوگ در جنتیا کئی اغم پریدا اولین نامتی چی دی دنیا مزو والا دی نیمتونو والا دی ومحلهم قلیلا او محلق ورکت دویلر علق وقتا ان لدینا یکن انصوم سرا اشتہ ان کالن عذابنا بیړی دخپو ان کال من مصیبتنا مشتلات عذابنا وجہیمن او گرم اور دوزخ و طعامنا خرا کزا غثتل چې مړی کې نخلی خاوند نختو چې خوراک په خلی تیر کې په مړی کې به نخلی وه عذابان عذااب علياً درذنااج ی تررجفل رضو په کومه ور چې اوبه لزیږي مک تررجپل خوبخوازيږي تمکه وال الجبالو غرونا ان مم وخوازيجي او لزیږي غرونا به مخوازيږ و لزیجي وکانه ت الجبالو قثاًمهله وکانه ت او شیبه غروونه کاً ډر د محیلن بیدون کے دا حضورابا از شهیہ پسندی دوری یی واداس ان یقینا مونگا ارسلنا الیکم عالی گله د تاسو ته رسولن پیغمبر رسول شاہیدن بیانون کے الیکم تاسو ته دین بیانون کے ما او لے گا کما ارسلنا لکچ سنگ ما لے گلو الا پاسا نا فرمانی اوکڑا تراؤنو تراؤنا الرسول دی پیغمبر دی اللہ چاگا موسیل سلام دی آغیر انکارو کا فا اخذنا ہو اخذن نو بیلا و مونږ مندل را یعنی تراؤن لرا اخذن و بیلا ډیر لڑیر سخت سرات سخت نو انیو فا کئی پا نو سنگب بچے تاسو سنگبو یری گئی انکفر تم کچیر کفر یعنی انکار کوئی تاسو یاو من داگه ارزنا یا جعال الولدانا چه او با گرزه او با گرزه لشی مشومان شیبان بوداغان او ارز حضرت که یعنی سنگ با بچه شي جبا ارز کی آسمان با بوداغان شی اصما و منفتر بیه اصمان با اشلی جی کان وعده مقوله دات وعده پر کېدون کې کان وعده د هغه وعده پر پر کېدون کې اینه هذه یقینا د صورت تذکرت النسيهته پمنشا الى ربه سبيلا نو سوچو غواړي ودینس په خپل رب ته لاړ وثو د دین د إِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ أَنَّكَ يَقِينًا تَقُومُ عَدْرِي جِ آدَنَ مِنْ سُلْ سَيْلَيْلِ كَمْ دِغْوَيْ سُدِشْپَيْنَا وَنِسْبُو عَدْرِي گِتَ نِيمَيْصَا وَسُلْ سَوْ أُدْرِي مَيْصَا فَتَائَفَ ثُمَّ نَلْدِينَ مَا وَيُدَلَ دَا كَسَانُنَ چِ تَاسَرِ قران دا زکې شپه ونهار ورځ علم پوی دی الله پاک النګ توخ سو ستاسو هیڅ اسکل اس نشي پورا دا اندازہ پتا علیکم سنځي راوصل پتا سو باندې انې درې مې څه د شپې دوی څه د شپې ان زیاد یا کم نه یاد کو تاسو ګران او الله پاکستان کا یو تقرعو پس لو نه تاسو قران لرا ما تیسر منو قرآني اغه چې آسان دې د قران پاک نا لګول علماء یو کو نو وې د الله پاکه خامخا بو 20 تا سونه من کو ستا سونه مرده مریضه نا جوړه بیماران و او نور کسان بې یغربونه چې سفر کوي په العرب فزمکه کې په سفر برواني یبتغون مل فضل الله لټوي به د الله پاک فضل للا فضل بل تی ځای حلال رزق دی مجاهدین وی واقرونا نور کسان یقاتلونہ چې جنگ به کوي په سبيل الله تعالی په فقرو ولایتا سودا قرانه پاک ما تيسر منه هغه چه آسان دي دی د دینا واقيم الصلاته او پابندي کوي د منزو او اتو زکات او ورکوي زکات واقرض الله قرض حسنا او قرض ور کرئے اللہ تعالیٰ تا قرض پا اخلاق سرا خیستا وما تو قد دماغ چې مختی لے تاسو لیا انفسی کم بے قلو زنون دپارا من خير انسا نیک عمل نیک عمل کا غر ارسی مختی کے لیجی تجیدو نو او بمو تاسو دیاغت سواب انداللہی کہ اللہ تعالیٰ سرا خوا خیران اللہ پا غورا وی و آدم و عجر و دیل وی واستغفر عجر والا دے هوا خیرا هغه عمل تاسو له بهتہ دے لوی اجر دے واستغفر الله او باخنه ورای دے الله تعالی نا انا داز کم عمل تاسو الله ز پاره وکړه هغه ثواب وکوممے الله سره تجدو هند الله یوبم می تاسو ثواب یاغي دے الله تعالی سره هوا قیرنا او غوردا وا اعظم اجنا د لوی اجر دی واستغفر الله بحنا غوردا الله تعالینا ان الله یکن الله تعالی غفور الرحیم بحنا کون جه رحم کون کی دی سوره المدثر بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر ای ځان په کمپل کې پټون کیا جان په کمبل کی پتے جان پا کمبل اچھے بلستن اچھے شڑے اچھے کم پدریگا پا انظر نو ویر ورک لخلک اوتا و ربکا پا کبیر او خاض ربکا لوی وایا جا الله لوی وایا جا اللہ خاص و سیابکا پا تحر او جانیخ پلی پاکی ساتا سمانا جان پاک کا و رجز پا او د حری پلی تینا ڈڑا ارې پلي کینا هغه با دي نیو څه هېري ودان ساته وحجو ولا طمن او م اچو احسان تصفته چې ډېر کار غني ولا طمن او م کو احسان په چا باندي تصفته چې زیات کملري لکه دا شهري دی او دا څپي وړيو چې سلو وړي دوسه تا ملري نو دا چې مکو الله وي ولا طمن م اچو چا سرا تاس تاک تے چ زیاد تا مسات یا ڈیڑھ گھنے دا کار ول رব্বک اصبر او خاز ربو الصلد پار صبر کوا فاذا نقرت النار پس کل چ پھگی اوپر ش پھشلے کی نقرا پھگی اوپر ش ناپور ش پھلے تا ذالکن دا یوم ایزن پتہ غورز یوم ان دغورز اورز عشر شخص علل کافرین ا پتا طرحو غیرو جسیرن نذا اسانی دن کے سخت اورضا پ کافر و اسانا نئی ورنی پر دما ومن خلق تو اواز او سوجی پیداست له د ما وحیدن یواجی وجعلتو اور کڑ دما لغو اغلر مال مالونا ممدودن قوار وارا ډیر مال ور کړه دا در رسول نه دا غله پر مال ډیر د محدوده فاروارا وبنینا شهودا او ضمان فل زائ حاضر چې بس خامہ قاعده زامن دی او چې اروق وصله موجوده وا ما حد له توحيدا او تیار کړه دما اغلر سامانونه تیار ثم بیا یتمو د سمکای ان ازیدا چې زیاتی ور کوم دتا کلا اس دا داس نه دا ان نهو یقینم دی کاوو ليات نه ان دا د تونو زمونناادقیات کو اونکې مخالب زد پهونکې مخالبکو سخورور هکو هو دا ضرور به و کېجو د لره په لیل کېجو لو ځایبانې سرعود لو پر زرته و خېجو مزار دغ جهنم پکو ټیلا نو پس تباشي کای پکو د قدره نو سرنګ اندازي ولا ګولا اندازي کرا ثم پکو ټیلا بیا دې دې تباشي کتل دې شي تباشي کای پکتدره چې سرنګي اندازي ولا ګولا ثم نظر بیا وکتل ثم عبس بیا تندې تری وکړه و ابصر اورنګي بدل شو ثم بار بیا شاو ګردولا واستكبر اوږي وکړهلا وقالوا يلبا ان هذا نذدا پیغمبر نذدا قران الا سحر يوصر ما جادو دے اثر په چاچول شيوي دے سحر يوصر جادو دے نقل کړی شي په خانه ان هذا نذدا الا مگر قول البشر ويناد ده بندا تے بندا بند وينادا سب الله ويصلي هي صفر زردي چي داخل بکلم به اورتا تا تر جهنم اور زاینون دی و ما ادرا او سو پتا دا سو کوئ کړه تا چې سو دې دا ساکرنی اور لا دوب ولا تزر ن پرېګي با کی د دوی نه هیڅو غو نه پرېګید با ده نس سیسو با مات مات کې زری زری وې لو واحت سوازون کې دلل بشری د سر باندې د پوسټه ګلارا علیہ تیسات عشر تاغیبان دی مقردی ننلس ملائکی وما جعلنا اصحاب النعری او ندی مقردی منگ ملگری اور ساتون کے دو اور اِلَّا مگر مقردی منگ ملائکتا ملائکی وما جعلنا او ندی کر دولی منگ ادتا هم شمار دو دوئی اِلَّا مگر انتحان دے لِلَّذِينَ الذينا دپ د قسانو کا فروج کفر کړ ل يقی الذينا ددي د پ چې پونویا کسان اوتل کتاب چې الَّذِينَ شویددي کتاب و يزداد د الذينا آمنو ایمان پ ایمان ولیاقوللذینا او چیو یا کسان په قلوبم چې پزړنو دغوې کې مرअर्जون مرز دې منافقاتو والکافرون اور نور کات رانچې مازا اراد الله دې هاذا مسळा چې څو وخت دې الله تعالی په دې سره اراده کړې دا الله پاک په دې سره کذالیکم دغه سیو ذل الله ګمرا کوي الله تعالی مې یشا او ویہدی او ہدایت کئی من یشاو آغا چادش اللہ غاری وما یعلم او نکوی گی نکی جنی جنود ربکا لخ کری ربستا اللہ ہوا مگر اللہ پی جنی وما ہیا او ندی دا اللہ ذکرہ للبشر مگر یاداش دے نسیحت انسانانو لرا انسانانو لرا نسیحت دے کاللہ والقمر ند دا سی کاللہ یقین دا قسم دې پښو مې باندې کلا داس نه دا چې کوم دای قسم دې قسم ول قمرې پښو مې باندې ول ليله پښو باندې دې اكبر کلې شاوګرږي صبح یو په صبا باندې اذا اصفر کل چرنا کړې ان ها یقین داله حضرت له اهدل کبر تا يو دې دو دې ليو شي نزیر للبشر زیر ور چون چه وې زیر ور چون چه دي انسانانوتا للبشر لمن شاء اغه چلر چوغاړي مين کوم ستا سونا ايت قدمت دا چه مفتي شي او يتا اخر يا روست شي د منلو نه كل نفس هر يوم بما کسبت رهینتون خپل عمل کې بغاڼوي کوم عمل چې زګړا کې به د إلا मगर اصحاب اليمين ملغرب خلص والا په جنات په جنته کې به یت سوال نه پوښتنه به پیدا یو بل نه پوښتنه به کوي ان المجرمين ده مجرمانو نه ما سلككم دا جنته انبه پوښتنه کوي د مجرمانو د وننګارونه ما سلككم په سطر سشيز داخله تاسو په دې اور کې سشي داخله کې دی خالو دوی بووی لم نکو من المسلینا نو منگا دے منز گزارونا منزم نکولو ولم نکو نفعیم المسکینا او نو منگا نو من چوار دو خوراک مسکین دا یعنی مسکین سر مدد نکولو دوڑے با من نکول نور کول وکن ناو منگا نقودو ومشغولی دو چی مشغولی دو با مال خائزین فعباسو کی سر دے مشغول تیا کون وكننا عمنگا نفهو مشغول ذبا فابسوكي ابسياتوكي تيويगा निदे मोबे नि जो वगैरे दे देखा बस مشغول त्यादा مع القايدين سرد مشغول त्या कउन को ना नारावा वكننا وमुंगा नकद्रु ची तकजीम कोला तरो जन गणल बमो یقین المراد مرد تما تنفعهم ننفنور کی دیت شفاۃ الشابینا تفارش دے سفارش کرو ان کو فما لہم نسوجد دیلرا انیک تذکرات موریزين کہ د نصیحت دے قران نہ مخ اڑے تذکرہ مخالف تذکرہ جان پی جن دا گلو صادق پی جن حالت دے تذکرہ دا قبر حالت دے تذکرہ دا ولی شراب اللہ کے تذکرہ تا میدان قیامت دے تذکرہ قران جان اشناقی کار دستا که انہم خمرون گویا که چطب وای دو یکینا خمرون خردی مستانکراتون تختر تختر کون کی دی پر چطختی دوی من قصورت اند از مرینا نی قرآن چه بیانه دا ستختی لگ از مرینا چه خرد تختی بل یریدو بل گواری ان هر یو سڑی من هم دو دوینا این یوتا چه ورگڑی شاگتا صحبا پانی فری وری عمل آمده ده کلا ایس چھره نا داسه نا دا بل لا یقا کون الاخرطا بلکه دوی نیریگی دا آخرتنا کلا یقینا داسه نا دا اینهو یقینا دا تذکراتن خامخا نسید ده فمن شا نسوک غواری ذکرهو نسید دواخلی وما یذکرونا او نسید ناخلی دوی الا مگر این شا اللہو یو واری الله تعالی هوا غلا پاک اهل التقوا لایق ده ده دی چې ويرتري وکړشي دا غنه پاريزګاري وشي وا اهل المغفرت او اغه لایق ده ده باکه کولو دا غنه يره وکړشي دا لایق ده الله پاک اغه لایق ده ده باکه کولو